Egunon entzuleak, gaur, aipatu nahi dudan gaia, izena eta izana konzeptu bikotea da. Izen, ala ez izan, hor txedago koska. Ez, ez pasa den asteburuan xilabako kartzela anatera den gaia, baizik eta atzo gauean etorri zaidan gogo eta bat. Eta bai, atzo gauean, noiztenka gertatzen zaidan bezala, Oksitanar militante batzuk gomitatu nituen tertulia moduko afari bat egitera, ardobotila horon bat zuen inguruan, Uri munduaren eko eraz hitzegiteko. Eleketa abiratsoaren erdian, batek haipatu zidan kexu, midi piren eta langodok ruziok batzean pie eskualdeek Oksitania izen hartu zutela. Total, gaur igun Oksitania den eskualdeak Oksitania den erdia baizik estu barnatzen. biarna, limuzi, aubernia, prubentza eta bar lojaldeak bastertuz. Nitrufaka, kitzikatu itut gustora eta elgarrikil gure patxaran basoa kaltsatu ditugu ipar kataluniako biztarleen oroimenez anekzionatze prozesuko renondotik gaurregun Occitania eskoaldean bizi baitira. Baina mementu hortan, batek jorixe errantzidan. Itxoin, txomin. Leister sentituko duzu zentzukabekeria zer den. Ipar-euskalherian sortuko den elkargoak, komunote pedibazk, edo euskalherri elkargoa jazena hartuko duelarik. Ha ha ha... Mais... Éh House-Hμά... A ha rix, il ya le Thermomène m'a dit a un q IBIS, mais qui regarde ce genre, la commune n'était pasillingen dans la France, dans laстве Basca qui s'enuppre la faible. A Impossible, la séance des pays basques pays basques. La France類 pays basque et une Afrique d'ici happen fait pays basque A l' pc, izana ere badu, baina interakzionismo simbolikoaren teorietan oinarriturik hori xe errangene Izenaren arabera, izana alda daitekeela. Leioako uniberstatean den Eusko barometroak horren hortzen laguntzen gaitu. Ipar Euskal Herriko biztanleriari errigularki galdetzen diolarik zer den Euskal Herria pei bask peibazk, euneko iroregeiak sortzi probietzial ere moa ipatzen du, baina euneko ogoitama bostak ipar Herriko eremua iran zuten du. Bai, izen bat beharko du elkargoa. Baina izen egoki bat. Azken asteetan, Euskal euskalegi elkargoa proposamena garatzen hori zaigu. Eta entzuleak, erronka hamdia da ez badugu afitsarik ikusinai zeinetan irakurtzen halko dugun hau ez da euskalegia hau ipar euskalegia da. Noski, helep, Herriarteko lankidet zarako elkarte publikoa izena zahera kargaria. Baina, Euskal Herri elkargoa izenaren ordez, proposamenak ez dira falta. Adibidez, giroak bat, izen mohi garria. Ha ez, barkatu, diada hartua izan da. Bestenaz, hiper Euskal Herriko Herriarteko elkargoa izen luzea. Edo, Euskal Tzaidiak berriki proposatu digun Euskal Elkargoa izen labura. Nik, pertsonalki, gehien maite dudana ipar euskal erri elkargoa izzena da. Entzuleak, iditzi hortan usten zeituztet, izzen hontxa eta horrengoa dibatarte,